Salme 36 Till dirigenten av Jehovas tjener, David Overtredelsens utsang til den onde er mitt i hans hjerte. Det er ingen rättsel for Gud for hans øyne. For han har smigret seg selv for mye i sine egne øyne til å sin misgjerning, så han kunne hate den. Hans munns ord er skadelige og svikefulle. Han har ikke lenger innsikt til å gjøre godt. Skadeverk tänker han stadi ut på sin seng. Han stiller seg på en vei som ikke er god. Det som er runt forkaster han ikke. Jehova, din kjærlige godhet er i himmelene. Din trofasthet når opp til skyene. Din rettferdighet er som Guds fjell. Dine rettslige avgjørelser er et stort vanndyp. Mennesker og dyr frelser du, Jehova. Hvor dyrebar din kjærlige godhet er, Gud! og menneskesønne søker tilflukt i dine vinger skygge. De drikker seg uttørst av fedmen i ditt hus, og av dine glede selv lar du dem drikke. For hos deg er livets kilde, ved lys fra deg kan vi se lys. La din kjærlige godhet vare ved mot dem som kjenner deg, og din rettferdighet mot dem som er rettskaffende hjerte. Måtte ikke hovmodets fot komme mot meg, og de onnes hånd, La den ikke gjøre meg til en som flakker omkring. Der har de som praktiserer det som er skadelig falt. De har blitt støtt over endene og har ikke kunnet reise seg.